cei i plin de lacrimi și noroc. O, vis ferice de iubire, să blândă din povești. Nu mai zâmbi, a ta zâmbire Mi-arată cât de dulce ești, Cât poți cu lui noapte Să-ntuneci ochii mei pe veci, Cu agurii tale calde șoapte, Cu îmbrățișări de brațe reci. Deodată treci o cugetare, Un vâl pe ochii tăi fierbinți, E întunecată renunțare, e umbra dulcilor dorinți. Te duci, și am înțeles prea bine să nu mă țin de pasul tău, pierdută vecinic pentru mine, mira sa sufletului meu. Că te-am zărit, ea mea vină, și veșnic nu o să mi-o mai iert, voi visul de lumină, tinzându-mi dreapta în deșert. Și o să-mi răsai ca o icoană. A pururi Verginei Marii, pe frunta ta purtând coroană. Unde te duci? Când o să vii?